Az ördög lába Miközben az utókor számára megőrizendő lejegyeztem azokat a különös és érdekes eseményeket, melyeknek tanulja lehettem Sherlock Holmeshoz fűződő hosszú és meghitt barátságom során, gyakran kerültem nehéz helyzetbe amiatt, hogy nagyra becsült barátom fölöttébb idegenkedett a hírveléstől. Az ő mogorva és kiábrándult lényével összeegyeztethetetlen volt mindenféle tömeges helyeslés, zajos dicséret, és semmi sem szórakoztatta el jobban egy-egy sikeresen abszolvált nyomozás végén, mint amikor lazamozdulattal átnyújtotta a bűneset megoldását valamely hivatalos rendőri tisztségviselőnek, hogy azután gúnyoros mosolyjal a szája sarkában hallgassa a rossz helyre címzett szerencse kívánatokat. Pusztán ez volt az oka, s nem az érdekfeszítő históriák hiánya, hogy az elmúlt esztendőben oly ritkán tártam a közönség elé fejjegyzéseimet. Kivételes megtiszteltetésnek számított, hogy személyesen is részese lehettem némely kalandos vállalkozásának, melyeket kényes természetüknél fogva szándékos tartózkodással és diszkrécióval kezeltem. Épp ezért igencsak meglepődtem, amikor múlt kedden sűrgönyt kaptam Holbs barátomtól. Híres volt arról, hogy még véletlenül sem írt levelet, ha közlendője elfért egy sűrgöny blankettán, melynek tartalma következő volt. Talán el kellene mesélnie nekik a Cornwall-i rémhistóriát. Ilyen furcsa esettel azóta sem találkoztam. Elképzelni sem tudta, miféle szellő fújta le a port erről az emlékről, és mi jutotta újból eszébe a régi kalandot. Vagy puszta szeszéből akarja csupán, hogy felidézzem az eseményt és számot adjak róla? Én minden esetre nem várom be, amíg újból telegrafál. És érvényteleníti az előbbi sürgőny tartalmát. Sietek már is előbányászni a följegyzéseket, melyek alapjára szikár tényekre alapozva megbízható hitelességgel tárhatom olvasóim elé a történteket. 1897 tavaszán történt az eset, amikor Holmes vas szervezete, Szokatlan tüneteket produkált, egészségi állapota láthatóan megrendült a szünet nélküli kemény munka következtében, amit csak súlyosbítottak alkalmanként rátörő hóbortjai. Ennek az évnek márciusában dr. Moore Éger, egy harley Street i orvos, egy nap még minden bizonyal elbeszélem önöknek a Doktor Holmes-szal való drámai találkozásának történetét. A leghatározottabban kijelentette, hogy a híres magánnyomozónak minden ügyét haladéktalanul férre kell tennie, és háborítatlan csöndre és nyugalomra van szüksége, amennyiben el akarja kerülni, hogy testileg, lelkileg összeomoljék. No persze az egészsége a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte barátomat, hiszen lázas szelleme szinte a testétől különválva működött, de végül is beadta a derekát és vállalta, hogy aláveti magát a teljes hely és levegő változásnak, mert attól tartott, hogy ha nem teszi, esetleg örökre meg kell fosztania magát a munkától. Így esett, hogy annak a bizonyos évnek az első tavaszi sugarai, Cornwall egéről sütöttek leránk a poldui öböl partjainál, ahol is egy kedves kis villában vertünk egy időre tanyát. Páratlan volt ez a vidék, mintha egyenesen az én akasztófa humorral megáldott betegem számára teremtették volna. A fehérre meszelt falu házikó egy fűvel borított hegyfog tetején állt, s ablakaiból egyenesen a máncöböl baljóslatú látványa tárult a szemünk elé. Sok vitorláshajónak állított már halálos csapdát ez a víz a partját szegélyező fekete szikláival, hullámverte zátonyaival. Az északi lágy fuvallatban viszont nyugodt és védett a táj. Hívogatóan tárul a viharvert hajósok elé, menedéket és pihenésre alkalmas helyet kínálva nekik. Mikor aztán megfordul a szél, s üvöltő orkán támad délnyugat felől, a világító torony itt már mit sem ér. A szélárnyékos part rég messze, csak kétségbe esett küzdelem marad a habzó, mindent elsöprő hullámokkal. A bölcs tengerész messze elkerüli ezt a gonosz vidéket. A szárazföld épp olyan kietlen és komor látványt nyújt, mint a tenger. Dimbes-dombos, reketyével benőtt vidék, egyhangú és borongósan szintelen. A táj monotóniáját néhol egy kis templom magasba törő csúcsabontja meg, valamely régi világból itt maradt falucska szélét jelezve. A fenyéren mindenfelé egy kihalt emberfajta hátrahagyott nyomai bukkannak elő, egy kultúráé, mely tökéletesen eltűnt a föld színéről, de emlékként az utókorra hagyományozta a furcsa emlékműveit, szabálytalan kőrakásokat, amelyek halottai, elégetett testének hamvait őrzik, valamint különleges agyagfiguráit, melyek a történelem előtti időket idézik föl az ember emlékezetében. A hely varázsa és titokzatossága, a feledés homájába merült népek, kultúrák titkát hordozó zordon szépsége megmozgatta barátom fantáziáját, és ideje java részében a harasztos fensíkon kóborolt, magányosan, gondolataiba mélyedve. Az ősi Cornwalli nyelv szintúgy megragadta figyelmét olyannyira, hogy jól emlékszem, az az elgondolás fogant meg agyában, hogy a Cornwalli rokona a káldeus nyelvnek, és a föníciai kereskedők terjesztették el errefelé. Óriási halom filológiai szakkönyvet szerzett be, és már éppen nekilátott, hogy alaposabban kifejtse ebbeli meggyőződését egy tudományos dolgozat keretében, amikor legnagyobb bánatomra és az ő leplezetlen gyönyörűségére ennek az álomvilágnak a kellős közepén váratlanul olyan helyzetbe találtuk magunkat, mely félelmetesebb, meghökkentőbb, és legfőképpen misztikusabb volt bármely ügynél, mely elől Londonból egész idáig menekültünk. Békés életvitelünk, egészséges napi rendünk egy pillanat alatt felborult, és anélkül, hogy felocsuttunk volna, magukkal ragadtak a sodró lendületű események, melyek nem csupán cornwall volt, de egész nyugat-Angliát is lázba hozták. Olvasóim közül bizonyára sokan lesznek, akik emlékeznek még a Cornwalli rém rémdráma néven ismert történetre. Jól lehet a londoni sajtóhoz eljuttatott beszámoló ugyancsak felületesen taglalta az ügyet. Most... Tizenhárom esztendő eltelte után immár önök elé tárhatom e hihetetlen ügy összes részletét. Mint említettem volt, az imit amott felbukkanó tornyok jelezték ezen a vidéken a szétszort kis falucskák jelenlétét. A legközelebbi ezek közül Tredenik volasz volt, amelynek néhány száz kunyhója körbefogta a réges-régi mohalepte templomot. A parókiá plébánosa, Mr. Ramthay, ketftelésből régészkedett, minek következtében Holmes már az első napokban összeismerkedett vele. Középkorú férfi volt a lelkész, nyájas és nagypocakú, aki feltűnően jó helyismerettel rendelkezett. Szívélyes meghívásának elegettéve egy alkalommal együtt uzsonnáztunk a plébánián – ahol is szerencsénk volt megismerhetni egy bizonyos Mortimer Tregenis urat is, aki mint magánzó úgy gyarapította az egyházfi szűkös jövedelmét, hogy szobát vett ki annak nagy és meglehetős rendetlenségéről árulkodó házában. A plébános a lévén szívesen vette a dolgok ilyetén alakulását, habár bár természeténél fogva nem sok hasonlóságot mutatott a vékony testalkatú, sötét hajú és bőrű okulár és férfival, akinek görnyett tartása olyan benyomást keltett, mintha valóban testi fogyatékosságban szenvedne szegény. Jól emlékszem, hogy rövid látogatásunk ideje alatt a plébános szünet nélkül fecsegett, miközben lakója különös hallgatásba burkolózott. A szomorú ábrázatú férfi csak ült ott, elfordította a társaság tagjairól tekintetét, magába mélyedve, szemmel láthatóan saját ügyes bajos dolgain merenget. Ez a két ember rontott be váratlanul kis nappalinkba március 16-án, egy keddi napon, röviddel azután, hogy reggelinket elköltöttük. Békésen füstöltünk mindketten, mely ceremónia mindig megelőzte a fenyéren tett napi sétánkat. Mr. Holmes, kezdte izgatott hangon a plébános. Rendkívül szokatlan és tragikus eset történt az éjszaka folyamán, amihez foghatót még elképzelni sem lehet. Csak hálát adhatunk a gondviselésnek, hogy ön véletlenül éppen itt tartózkodik, mivel egész Angliában ön az egyetlen ember, aki segíteni tud. Én kisé morcosan mértem végig a hivatlanul betolakodó lelkészt, de Holmes azonnal kivette szájából pipáját, és mint egy sokat tapasztalt vadászebb a távoli kürt hangjára, úgy egyenesedett fel karosszékében. Kezével a közeli kerevet felé intett, amelyen egész testében reszkető látogatónk és hasonlóképpen izgatott társa azonnal helyet is foglalt. Mr. Mortimer Tregenisz valamivel összeszedettebben viselkedett, mint az egyházfi, de abból, ahogy ujjait tördeltes a szokatlan fénytől, mely szeméből sugárzott, érezni lehetett, hogy éppen olyan feldult ő is, mint szállásadója. Melyikünk beszéljen, én vagy ön? fordult a plébános felé. Mivel, ha jól sejtem, ön fedezte fel, ami történt, bármi légyen is az, és a plébános úr csak azután értesült a dolgokról, úgy jobbnak találnám, ha ön beszélni el rendre az esetet, mondta Holmes. A rendezetlen öltözékű lelkészre néztem, majd a mellette ülő kínosan elegáns társára, és kifejezetten szórakoztató látványban volt részem, amint arcukra kiült a meglepetés Holmes egyszerű következtetésének hallatán. Mégis jobb lenne talán, ha bevezetésként én mondanék néhány szót, mondta a blébános. Azután eldöntheti, meghallgatja-e Mr. Tregenis részletesebb beszámolóját, vagy inkább késedelem nélkül egy titokzatos ügy színhelyére siet velünk. Hadd mondjam el tehát, hogy itt jelenlévő barátunk a tegnap estét két fivérének, Owennek és George-nak, valamint Hugának, brendának társaságában töltötte vártai házukban, amely ott áll a régi kőkereszt mellett, fenn a fenyéren. Röviddel tíz óra után távozott tőlük, mikor elment, azok emelkedett hangulatban és kicsattanó egészségben az ebédlő asztal körül ültek épp és kártyáztak. Ma reggel, mivel különben is korán kelő, elsétált arra felé még reggeli előtt, amikor elhajtott mellette fogatán dr. Richards, aki azon nyomban előságolta neki, hogy redenik várta felé tart, ahová sürgős esethez hívták ki őt. Mr. Mortimer Tregenis természetesen csatlakozott hozzá. Amidőn megérkezett testvérei házába, rendkívüli állapotokat találott. Két fivére és huga ott ült az asztal mellett. Épp ugyanúgy, ahogy előző este, amikor elbúcsúzott tőlük, a kártyalapok ott feküdtek kiterítve előttük az asztalon, a gyertyák csonkig leégve. A huga már halott volt rég. Testem mereven hátradőlt a széken. Két fivére ott ült mellette két oldalról közrefogva őt, s nevettek, kiáltoztak, daloltak, mint az eszeveszettek, mert hogy nem voltak józan eszük birtokában, ez nyilvánvaló. Mindhármuk arcán, a halott nőjén és a két tébolyult férfién is ugyanaz az iszonyatos félelem ült. Olyan borzadály tükröződött a szemükben, olyan halálos, rettegés áradt szét arcvonásaikon, melyet még nézni is irtóztató volt. A ház teljesen üresnek tűnt, egyedül Mrs. Porter, a vén szakácsnő és házvezetőnő téblábolt körülöttük, aki viszont határozottan kijelentette, hogy ő mélyen aludt egész éjszaka, és semmiféle zajt nem hallott. Semmit nem loptak el, felfordulásnak sem volt semmi nyoma, és egyszerűen képtelenség volt észszerű magyarázatot találni arra, mi lehetett az, ami a nőt szó szerint halálra rémisztette, a két férfit pedig az őrületbe kergette. Ez hát a hátborzongató helyzet, Mr. Holmes, dióhéjban elbeszélve. És ha ön segítségünkre tudna lenni a rejtély tisztázásában, úgy leborolunk képességei előtt. Erősen reméltem, hogy barátomat valamiként vissza tudom terelni a csöndes semmit tevésben, mely utazásunk eredeti célja volt, de mindössze egy kósza pillantást kellett vetnem a figyelemtől feszült arcára és összevont szemöldökére. Már is tudtam, hiába való is volna minden erőfeszítésem. Egy ideig csöndben ült, gondolataiba merülve, Nyilván a drámai esemény foglalkoztatta, mely oly váratlanul robbant be nyugalmas életünkbe. Bellekukkantok az ügybe, szólalt meg végül. Így első hallásra rendkívül egyedi esetnek ígérkezik. Ön ott volt a helyszínen személyesen is, Mr. Randhelyi? Nem, Mr. Holmes, Mr. Tregenisz hozta sietve a szomorú hírt a parókiára, és én azonnyomban ide siettem vele, hogy kikérjem az ön tanácsát, uram. Milyen messze van innen a ház, melyben a páratlan tragédia bekövetkezett? Egy mérföldnyire lehet. Akkor most együtt odasétálunk, ám mielőtt elindulnánk, fel kell tennem önnek néhány kérdést, Mr. Tregenisz. Regenis egy szót sem szólt egész idő alatt, de én észrevettem, hogy minden erejével fegyelmezte magát, bár őtán még izgatottabb volt, mint a szószátjárs, kisé tolakodó plébános. Sápattan ült, meggyötört arccal, a gódó tekintetét Holmesra függesztve, keskeny újai görcsös szorításban kulcsolódtak egymásra. Vértelen Ajka remegett, miközben arra kényszerült, hogy a plébános elbeszélése alatt újból átélje a borzalmas sorscsapást, melynek családja áldozatul esett, sötét szemében, mintha ott ült volna a rettegés, amint felidézte a tragédia borzalmait. Kérdezzen, amit csak óhajt, Mr. Holmes, válaszolta sietve. Nem könnyű beszélnem róla, de elmondok önnek mindent, amit tudok, a valósághoz híven. Mondja el, mi történt múlt éjjel. Nos, Mr. Holmes, a testvéreim házában vacsoráztam, s a bátyám, George, miután végeztünk az evéssel, azzal állt elő, hogy visztezni volna kedve, csatlakozzunk mi is. Kilenc óra körül ültünk le a kártya mellé, negyed-tizenegy volt, amikor én induláshoz készülöttem. Amikor elmentem, ott ültek mind az asztal körül, jó kedvel, gondtalanul. Önt kiengedte ki? Mrs. Porter addigra már nyugovóra tért, így magam nyitottam ki az ajtót, majd be is csuktam magam mögött. A szobában, ahol testvéreim ültek, zárva voltak az ablakok, de a sötétítő vászon rolettát nem húzták le. Ma reggel nem vettem észre semmi változást az ablak vagy az ajtó állapotán, annak sem láttam nyomát, hogy idegen járt volna a házban. Mégis ott ültek ők, Eszeveszetten a félelemtől, melybe a hugom Brenda szörnyet is halt, feje élettelenül csüngött a karosszék karfáján. Amik csak élek, annak a szobának a látványa örökké kísérteni fog. Az ön által felsorolt tények figyelemre méltó uram, mondta Holmes. Gondolom, még nem volt módjában felállítani valamiféle teóriát, melyel indokolni tudná e borzalmas eseményeket. Ördögi praktika van emögött. A sátán művelsz, ez, kiáltotta Mortimer Regenis. Nem evilági ember, aki a e szörnyűséget elkövette. Valami megjelent abban a szobában, ami kioltotta ép elméjük lángját. Ugyan miféle ember lenne képes erre? Félek, uram, vágott közbe Holmes, amennyiben valóban természet fölötti erők idézték elő a szörnyű tragédiát, úgy figyelmeztetnem kell, jó magam semmit sem tehetek, mivel ilyen erővel én nem rendelkezem. Mindazonáltal próbáljunk előbb természetes magyarázatot találni, mielőtt átadnánk magunkat az efféle misztikus képzelgésnek. Ami az ön személyét illeti, Mr. Tregenis, ha nem tévedek, Ön bizonyos mértékben különvált családja tagjaitól, hiszen, ha jól értettem, ők ugyebár együtt lakták a szülői házat, míg ön szobát bérel a parókián. Jól látja, Mr. Holmes, ha bár az ok régi időkre nyúlik vissza, azóta már jótékony homály fedi. Családunknak ónbányája volt Red de a részvényeinket eladtuk egy társaságnak és visszavonultunk az üzlettől, hogy elegendő pénz birtokában gondtalanul éljük le napjainkat. Nem tagadom, volt egy kis nézeteltérés közöttünk a pénz elosztását illetően, s ez egy darabig megrontotta jó testvéri viszonyunkat, de aztán tisztázódott és elsimult minden, ami sérelmes volt valaha és mi mind újból a legnagyobb barátságban éltünk. Ha visszagondol arra az estére, amit együtt töltöttek el, nem ötlik föl az emlékezetében valami, ami megvilágítaná a bekövetkezett tragédiát. Kérem, gondolkozzék, Mr. Minden mindenfajta elképzelés érdekel, talán a segítségemre lehet. Nem tudok mondani semmi ilyet, uram. A testvérei a tőlük megszokott hangulatban voltak? Jobb hangulatban telt az este, mint valaha. Természetüknél fogva ideges emberek voltak? Túlérzékenyek? Nem vett erőt rajtuk néha a veszélytől való félelem, a telem. Semmi félét nem észleltem, uram. Nem tud tehát semmit mondani, ami a segítségemre lehet? Mortimer is egy pillanatra komoly ábrázattal maga elé merett. Egy dolgot mégiscsak el kell mondanom, szólalt meg végül. Ahogy ott ültünk az asztal körül, én háttal az ablaknak foglaltam helyet, George bátyám pedig, ki a kártyában partnerem volt, az ablakkal szemben ült. Láttam, amint játék közben egyszer a vállam fölött az ablakon át a kertbe kinéz. Átható, fürkésző volt a tekintete, így megfordultam én is az ablak felé. A vászorroló fel volt húzva, bár az ablak ablakszárnyak csukva mind. A bokrok körvonalait, ha elmosódottan láttam csupán, de egy pillanatra átsuhant rajtam az érzés, mintha mozogni láttam volna ott valakit. Meg nem mondanám állat vagy ember volt-e, akit látni véltem, csak egyet tudok, hogy éreztem ott kín van valami. Amikor megkérdeztem a bátyámat, hogy ő mit nézett a vállam fölött, ő ugyanezt említette, amit én most. Ez minden, amit önnek elmondhatok. Nem jártak utána? Nem. Úgy véltük nem fontos a dolog. Mikor tehát elhagyta a házat, nem volt semmi rossz előérzete? Semmi, uram. Nem egészen világos számomra, hogy jutott fülébe a hír ilyen korán reggel. Korán kelő vagyok, és mielőtt elkölteném a reggelimet, a környéken sétált teszek. Ma reggel, alig, hogy elindultam szokásos utamon, a doktor kocsia már is beért. Ő mondta el, hogy az öreg Mrs. Porter egy fiút szalasztott a faluba sürgős segítségért. Beugrottam a kocsiba mellé, és mentünk már is tovább. Amint odaértünk, első utunk a borzalmak szobájába vitt. A gyertyák és a tűz minden bizonyal kialudtak már órákkal előbb, és ők ott ültek a sötétben, míg a hajnal rájuk nem virratt. Az orvos véleménye szerint Brenda már több mint hat órája halott volt. Erőszaknak nem láttuk semmi nyomát. Csak feküdt élettelenül a szék karfájának dölve arcán iszonyú kifejezés. George és óven énekeltek furakis is dalfoszlányokat, és makogtak mindenfélét értelmetlenül, akár a majmok. Ó, oh, rettenetes volt a látvány, biztosíthatom. Én nem sokáig bírtam, de az orvos is fehér volt, mint a fal. Ő bele is zuhant valamelyik karosszékbe, ájulás környékezte, attól féltünk még a végén, rossz vége lesz neki is. Különös. Fölöttép különös, mondta Holmes, majd felállt és vette a kalapját. Úgy vélem, jobb, ha most személyesen is ellátogatunk a házba, mégpedig haladéktalanul. Alig, ha ha azt állítom, nem emlékszem, hogy találkoztam volna ennél különösebb ügyel, legalábbis ami az első benyomásomat illeti. Az első reggelen nem sokat haladt előre a nyomozás – egy valami mégis történt, ami igen lesújtó hatással volt rám. A helyet, ahol a tragikus esemény történt, egy keskeny, kanyargós kis ösvényen lehetett megközelíteni. Ahogyan lassan kapaszkodtunk fel az úton, hallottuk, hogy messziről egy kocsi közeledik zörögve, nyikorogva felénk, ezért hát félreálltunk, hogy utat engedjünk neki. Amint a kocsi elcsattogott mellettünk, Nekem alkalmam nyílt egy pillantást vetni a csukott ablakon át a kocsi belsejébe, ahonnan egy iszonyatosan eltorzult, vadul vigyorgó pofa merett felém. A szem szems, a vicsorgó fogak felvillantak, majd eltűntek, mint valami pokoli látomás. A fivéreim kiáltott fel Mortimer tregenizt sápattan reszkető ajakkal. Most viszik őket Hellstomba! Rémülten bámultunk a fekete zárt kocsi után, amint imbolyogva eltűnt a kanyarban. Majd lépteinket ismét a baljóslatú ház felé irányítottuk, ahol a szerencsétlenekre lesújtott a végzetük. Az épület nagy volt és világos, inkább villa formájú, mint falusi ház jellegű, a ház körül nagyobb bacska kert, mely a friss cornvolli levegő hatására már roskadásig volt tavaszi virágokkal. A nappali szoba ablaka a kertre nézett. Mortimer Tregenis elbeszélése szerint innen kellett, hogy támadjon az a sátáni erő, mely a rémisztő látomás képében a pillanat töredéke alatt elvette két szerencsétlen férfi józan eszét. Holmes lassan, Gonter helten sétált a virágágyások között végig a füves sétányon, mielőtt beléptünk volna a verandára. Olyannyira a gondolataiba mélyedt, hogy még most is látom magam előtt, megbotlott az öntöző kannában, kiborította belőle a vizet, és természetesen alaposan elásztatta mindkettőnk lábbeléjét, no meg a kerti utat. A házban az öregeske házvezetőnő, Mrs. Porter fogadott bennünket egy ifjú leányjal együtt, aki az ő keze alá dolgozott a háztartásban. A hölgy készséggel válaszolt Holmes kértéseire. Az éjjel nem hallott semmi zajt, gazdái kitűnő hangulatban voltak az utóbbi időben, ilyen vidámnak és bizakodónak már rég nem látta őket. Elájult a rémes látvány hatására, amikor reggel belépett és meglátta a gyászos kompániát az asztal körül. Amikor magához tért, kinyitotta a szoba ablakait, hogy beengedje a reggeli friss levegőt, majd késedelem nélkül a kertbe futott, és az egyik inast azonnal szalajtotta az orvosért. A házurnője fönn fekszik a szobájában az ágyon, ha meg akarjuk tekinteni. Négy tagbaszakat férfi ember segítsége kellett ahhoz, hogy a két fivért betessékeljék nagy nehezen a kocsiba, melyet a tébolytából küldtek értük. Ő személy szerint nem akar a házban maradni egyetlen napot sem, és még aznap útra kél, hogy visszautazzon a családjához, akik Szent Ives-ban laknak. Felmentünk a lépcsőn a hálószobába, és megtekintettük a holtestet. Brenda kis kisasszony rendkívüli szépségű leány volt, míg élt, habár immáron közelebb állt az érett korhoz, mint a hamvas leány évekhez. Szép vonású arca, finom bőre, még a halálban is vonzó maradt, bár az az utolsó rettenetes élmény nyomot hagyott rajta. Az ő háló a nappali szobába mentünk, ahol ez a különös tragédia történt. Az éjszaka leégett tűz hamuja még most is ott volt a kandallóban. Az asztalon ott állt a négy csonkig égett gyertja, s a kártyák szétszórva körülöttük. A székeket visszaállították a fal mellé, ezen kívül azonban minden úgy maradt, ahogyan azon a barjoslatú éjszakán volt. Holmes könnyű, gyors léptekkel bejárta a szobát, beült mindegyik székbe, az asztalhoz húzta őket, hogy így idézze fel az előző éjszakai állapotot. Ellenőrizte, vajon mennyi látszott a kertből, megvizsgálta a padlót, a mennyezetet, és persze a kandallót. De meg kell mondanom, egy pillanatra sem fedeztem fel, hogy hirtelen felcsillamna a szeme, vagy ajkát izgatottan összeszorítaná, amiből arra következtethettem volna, hogy fény gyúlt a sűrű homályban, melyen rejtét fedi. – Miért égett a tűz? – kérdezte hirtelen. Mindig begyújtottak a kandallóba tavaszi estéken, ebben a kicsin szobában? Mortimer Tregenis elmagyarázta, hogy szokatlanul hűvös és nedves volt az éjszaka. Ezért, miután ő megérkezett, begyújtottak a kandallóba. – Mit fog most tenni, Mr. Holmes? – kérdezte. Barátom arcán mosoly futott át, és kezét a karomra tette. Azt hiszem, Watson, itt az idő, hogy egy kis dohánynyal mérgezzem magam, bármilyen hevesen ellenkezzék is, mondta. Engedelmükkel, uraim, mi most visszatérünk szálláshelyünkre, mivel véleményem szerint új részletekre itt nem derül fény egy hamar. Átgondolok mindent alaposan, ebben biztos lehet Mr. Tregenisz, és bármi eszembe jut, azonnal kapcsolatba lépek önnel, vagy a plébános úrral. Addig is mindkettőjüknek minden jót, urak. Már jócskán benne jártunk a délelőttben, Rég visszatértünk poldui hajlékunkba, Amikor Holmes végre megtörte az addig háborítatlan csendet. Összekuporodva ült székében, Nyúzott, szikár arca alig látszott ki a kék dohányfüst felhőből, Melybe burkolózott. Összehúzta szemöldökét, És aggodalmas ráncokkal a homlokán, Üres tekintettel révett a semmibe. Végül letette a pipáját, és felugrott. Ez így nem fog menni, vacson, Kiáltott fel. Menjünk sétálni a sziklák környékére, és keressünk kovakövet. követ. Még aranyat is hamarabb találunk, mint megoldást erre a problémára. Ha az ember elegendő információ nélkül dolgoztatja az agyát, az épp olyan, mintha üresen pörgetné nagy fordulatszámmal a motort. Egy idő után darabokra szakad. A tengeri levegő napsütés és türelem, Watson, Ez most a fontos. Minden más megjön magától ezután. Most vizsgáljuk meg higgadtan a helyzetünket, vatszonom. Folytatta, ahogy egymás mellett róttuk az utat. Ragadjuk meg alaposan azt a keveset, amit valóban tudunk, és rendszerezzük, hogy mikor friss adatok birtokába jutunk, azonnal a kellő helyre sorolhassuk. Mindenek előtt leszögezhetjük, ugyebár, hogy sem ön, barátom, sem én nem osztjuk azt a nézetet, miszerint sátáni erők avatkoznának holmi gyarlóföldi ügyekbe. Első lépésként ezt verjük ki a fejünkből. Megtörtént? Helyes. Maradt tehát három személy, akiket valamely tudatos vagy akaratlanul működő emberi praktika gyalázatos sorsra juttatott. Ebből kell kiindulnunk. A következő kérdés, mikor is történt mindez? Amennyiben elfogadjuk Mr. Mortimer elbeszélését, úgy közvetlenül azután, hogy ő elhagyta a házat. Ez nagyon fontos részlet. A feltételezés szerint pár perccel az ő távozása után következett be a tragédia. A kártyák még mindig ott feküdtek az asztalon. Későre járt. A szokásos rendszerint ilyenkor már rég nyugovóra térnek, mégsem álltak fel az asztaltól, mégsem húzták a fal mellé a székeket. ismétlem tehát, az eset közvetlenül Mr. Mortimer távozása után történt, és este tizenegy óránál, semmiképpen sem később. A következő kínálkozó lépésünk, hogy ellenőrizzük Mortimer tregenis minden lépését azután, hogy a szobából kilépett. Ezt minden nehézség nélkül megtehetjük, és nem is találunk semmi gyanúsat. Ön jól ismeri módszereimet, bizonyára észrevette szándékos ügyetlenségemet, hogy a vízzel telt vödröt felrugtam, így ugyanis tisztább lenyomatot szerezhettem ügyfelünk lábnyomáról, ami máskülönben lehetetlen lett volna. A nedves, homokos talaj csodásan kimutatta talpának körvonalait. Tegnap éjszaka is ilyen nedves párás volt az idő, ugye emlékszik ön is, barátom, nem volt hát nehéz az eredeti mintabirtokában kiválasztanom a többi közül az ő lábnyomát, és követni, merre haladt. Úgy tűnik gyorsan távozott a helyszínről, pedig a plébánia irányába. Ha tehát Mortimer Tregenis eltűnt a helyszínről, egy másik személy viszont megtámadta a ház vidáman kártyázó lakóit, hogyan tudjuk-e személy kilétét felfedni, és ugyan mivel érte el ezt az iszonyatos hatást? Mrs. Portert kihagyhatjuk a számításból. Ő ártalmatlan, ez nyilvánvaló. Na már most. Van-e arra bizonyíték, hogy valaki netán a kertre néző ablakhoz kúszott, és valami különös képesség birtokában úgy megrémisztette a bennülőket, hogy azok a látványtól szó szerint megtébolyottak? Az egyetlen támpont ezügyben, amit maga Mortimer adott, midőn elmesélte, hogy a fivére valami mozgást észlelt oda a kertben. Ez fölöttép figyelemreméltó méltó részlet, mivel azon az éjszakán esett az eső. Fekete felhők borították az eget, tehát még a szokottnál is sötétebb volt. Ha valaki abban sántikált, hogy megriassza a bent ülőket, szorosan az ablakhoz kellett, hogy nyomja az arcát ahhoz, hogy egyáltalán látható legyen. Na már most. Egy három láb széles virágágyás húzódik az ablak alatt, de lábnyomot nem találtam benne sehol. Ugyancsak nehéz elképzelni, hogy okozhatott valaki kívülről ilyen rémisztő hatást, arról nem is beszélve, hogy a cselekedet indítékaira sem tudunk kellő magyarázatot találni. Ugye érti, Watson, micsoda nehézségekkel állunk szemben? Az okfejtése teljesen világos feleltem mély meggyőződéssel. Mégis? Ha csak egy kicsivel több információ birtokában leszünk, bebizonyíthatjuk, hogy ezek a nehézségek leküzdhetők, mondta Holmes. Gondolom, az önáltal lejegyzett furcsaságok tárházában akad netán ehhez hasonlítható. Minden esetre én most azt javaslom, tegyük félre az ügyet, amíg több, főleg hasznosítható bréclet birtokába nem jutunk, és szenteljük a délelőttöt a régészetnek, kutassuk tovább a csiszolt kőkorszak emberének nyomait. Bizonyára többször tettem már említést barátom Briliáns agyának szelektáló képességéről, de még engem is bámulatba ejtett, ahogy azon a varázslatos tavaszi délelőttön Cornwall szikláit róva két órán átbeszélt nekem keltákról, pattintott nyilhegyekről, scserép darabokról, oly könnyedén, mintha nem lett volna tudomása ez szomorú és rejtélyes esetről, melynek megfejtése még előtte állt. Csak délután tértünk vissza kis kunyhongba, ahol türelmetlenül várt ránk egy látogató, visszarángatva a múltban kalandozó fantáziánkat a jelenbe. Egyikünknek sem kellett bemutatni a különös látogatót. Hatalmas termete, kiugró arccsontja, Mélyen barázdált ábrázata, a vadul csillogó szem, a karvaj orros, a bozontos haj, mely szinte súrolta a házunk mennyezetét, és a jellegzetes szakál, mely a szélén aranyszűke, s az ajak körül fehér, kivéve ahol az állandó szivarozástól megsárgult már, nos eleírásból rájön mindenki Londonban és Afrikában egyaránt, hogy az illető nem lehet más, mint a nagy formátumú felfedező és oroszlánvadász, dr. Leon Sterndale. Hallottunk már arról, hogy evidéken él, láttuk is egyszer-kétszer óriás termetét, amint a fenyéren sétált. Ő nem közeledett hozzánk soha, és mi még csak álmodni sem mertünk volna arról, hogy nyugalmában háborgassuk, mivel jól tudtuk, hogy a magány és elvonultság utáni vágy volt az oka, hogy nagyobb útjai között egy eldugott kis házikóban időzött, a Bicsömb-Eriensz erdejének fái között. Itt könyvei és térképei közé temetkezve teljes magányban élt, ellátta magát mindazzal, ami szerény életviteléhez kellett, és nem törődött mások dolgával. Ezért hát rendkívül nagy meglepetéssel hallottam, amint izgatottan arról foggatja Holmes barátomat, vajon történt-e valami előrehaladás a rejtélyes ügy felgöngyölítésében. A helyi rendőrség téves nyomon halad, mondta. De ön széleskörű ismeretei alapján talán talált már valami elfogadhatóbb magyarázatot. Egyetlen indokom, mely arra késztett, hogy nyilatkozatra bírjam önt, hogy gyakori látogatásaim során igen meleg kapcsolatba kerültem a Tregenis családdal, sőt, tovább megyek. Kornvóli édesanyám révén másod unokatestvérek vagyunk, ezért ánt nem is kell mondanom, milyen megrázkódtatás ért, mikor értesültem az iszonyú esetről. Még azt is elárulom, hogy már plymouth voltam, útban Afrika felé, de ma reggel hallottam a szörnyű hírt, és azonnal visszafordultam, hogy a nyomozásban segítségére legyek. Holmes felhúzta a szemöldökét. Úgy értsem, lemaradt emiatt a hajóról? Majd elmegyek a következővel. Te jóságos ég, ez aztán az igazi barátság. Mint említettem az imént, rokonaim voltak. Hogy ne? az édesanyja unoka testvérei. A csomagja már fönn volt a hajón? Egy része csak, a többi a szállodában maradt. Értem, de innen csak nem szivárgott ki a hír, s nem közölhettek az esetről cikket plimuszban a reggeli lapok. Nem, uram, sürgőny érkezett, abból értesültem, mi történt. Megkérdezhetem, kitől jött az a sürgőny? Árnyék suhant át a felfedező vihar vert arcán. – Ön nagyon kíváncsi, Mr. Holmes. – A munkámhoz tartozik. Némi erőfeszítés után dr. Stern sikerült úrrá lenni ingerültségén. – Végül is nincs okom, hogy ne mondjam el, – mondta. – Mr. Ranthay volt, a plébános, aki telegrafált nekem, és sürgősen ide hívott. – Köszönöm, – mondta Holmes. – Eredeti kérdésére válaszolva azt tudom mondani önnek, hogy még nem tisztázódott bennem tökéletesen az ügy, még sok homályos pont van. De reménykedem, talán nem hiába, hogy hamarosan megtalálom a rejtény nyitját. Most azonban még korai volna bármit is mondanom. Esetleg elárulná, kire vagy mire gyanakszik? Erre a kérdésre nem tudok egyelőre választ adni. Akkor már látom, csak pazaroltam az időmet, és szükségtelen tovább elhúzni a látogatásomat. A híres kutató meglehetősen feltúlt állapotban, és mogorván viharzott elházunkból. Öt perc sem telt belé, hogy Holmes is követte. Estig a színét sem láttam barátomnak. Már besötétedett, amikor lassú léptekkel és megnyúlt, elgyötört arccal visszatért, amiből azonnal láttam, hogy nyomozó körútja nem járt sikerrel. Futópillantást vetett a sürgönyre, mely az asztalon feküdt, majd a kandallóba dobta. A Plymouth Hotelből érkezett, Watson, mondta. A plébánostól tudtam meg a szálloda nevét, és rögvest sürgőnyöztem nekik, hogy ellenőrizzem, dr. Sterndale elbeszélése vajon igaz volt-e? Nos, valóban ott töltötte az elmúlt éjszakát, és tényleg elküldte a hajóval csomagjának egy részét Afrikába, miközben ő maga visszatért ide, hogy részt vegyen a nyomozásban. Mire következtet ebből, Watson? Arra, hogy rendkívüli módon érdekli az ügy. Érdekli, igen. Van itt egy fonál a szövevényben, melyet még nem sikerült megtalálnunk, pedig lehet, hogy ez a vezérfonál. fonál. De ne csüggedjen, barátom, biztosra veszem, hogy még tartogat számunkra az ügy újabb meglepetéseket. Amint további részletek birtokában leszünk, meglátja, elmúlnak a nehézségeink. Álmodni sem mertem volna, hogy Holmes jóslata oly hamar beteljesül, s hogy oly gyászos lesz az esemény, mely a nyomozásnak új irányt szab. Éppen borotválkoztam másnap reggel az ablaknál, amikor lovak patájának csatogására lettem figyelmes, s láttam, hogy egy kétkerekű kocsi közeledik gyors tempóban lefelé az úton. A kocsi az ajtónk előtt megállt, a plébános ugrott leróla nagy sietve, s lélek szakadva rohant a ház elé a kerti ösvényen. Holmes már elvégezte reggeli toalettjét, s így együtt siettünk váratlan látogatónk elé. A plébános oly izgatott volt, hogy beszélni is alig tudott, de végül, a levegőt kapkodva bár és zihálva, elújságolta a legfrissebb tragédiát. – Az ördög üldöz minket, Mr. Holmes! Az én szerencsétlen parókiámba beköltözött a sátán! – kiáltotta kétségbeesetten. esetten. – Maga a sátán, aki játszik velünk, az ő kezében vagyunk! Izgalmában ugra-bugrált, s fölöttébb mulatságos látványt nyújtott volna, ha arca nem oly halálsápat, s szemében nem bujkálott a rémület. Végül kibökte, mi történt. Mr. Mortimer meghalt az éjszaka, s ugyanazokat a rettenetes jeleket látni rajta is, mint a hugán s fivérein. Holmes felugrott, mint aki azonnal kész. Elférünk a maga kocsián? Igen. Akkor korvátszon, mély bánatomra a reggelit el kell halasztanunk, hiszen hely a rendelkezésére állunk, siessünk, ahogy csak tudunk, mielőtt még megváltozna a jelenlegi állapot. A plébános lakója két szobát bérelt a parókián, melyek rézsutosan helyezkedtek el egymás fölött. Alul volt egy nappali, fölötte pedig a hálószoba. Egy kis kroket pályára néztek az ablakok, a pálya egészen az ablak aljáig ért. Még azelőtt érkeztünk, hogy az orvos vagy a rendőrség megszállta volna a helyet, így még mindent úgy találtunk, ahogy eredetileg lehetett. Engedjék meg, hogy lefessem önöknek a látványt, mely azon a ködös márciusi reggelen fogadott minket a parókián. Oly mély benyomást tett reám, hogy azóta sem tudom emlékeim közül kiűzni. A szobában fullasztóan áparadott volt a levegő. A házi szolga, aki előttünk lépett be az ajtón, kinyitotta az ablakokat, máskülönben elviselhetetlen lett volna a levegő odaben. Ez részben annak is betudható, hogy a szoba közepén álló asztalon egy lámpa pislákolt és füstölgött reménytelenül. Az asztal mellett ült, a széken hátradőlve a halott. Gyér szakálla előre merett, okuláréja a homlokára tolva, és keskeny, szürke arca az ablak irányába fordult. Vonásain ugyanaz a halálos rémület honolt még holtában is, mint szerencsétlenül járt húgáén. Végtagjai és keze görcsbe rándulva, mint annak, aki a félelem tölleli halálát. A ruházata hiánytalan volt, ha bár látni lehetett, hogy igen sietve, sőt, kapkodva hányta magára a ruhadarabokat. Azt nyomban konstatáltuk, hogy az ágyában töltötte az éjszakát, s a szörnyű tragédia kora reggel érte utól. Még a felületes szemlélőnek is feltűnhetett, ahogy flegmatikus külsejű barátomat hirtelen feltűzelte a kíváncsiság, amint a végzetes esemény szinterére értünk. Feszült lett és eleven, szeme kigyúlt, arcán feszült, figyelemült, végtagjai szinte remektek a visszafojtott energiától hol a pázsitot vizsgálta, hol a szobába ugrott az ablakon át, körbejárta a nappalit, majd felsietett a hálóba, egészen olyan benyomást keltett, mint egy fox terrier, amelyik éppen becserkészi a vadat. A hálószobában gyors terepszemlét tartott, végül kinyitotta ott is az ablakot, ami újabb izgalmas felfedezést eredményezett. Ezt abból gondoltam, hogy kihajolt az ablakon, s lelkes csatakiáltásokat hallatott. Azután lerohant a lépcsőn, kiugrott a nappali nyitott ablakán, a pázsiton hasra vetette magát, majd felugrott, és a szobába rohant megint. Mindezt egy vérbeli vadászt is megszégyenítő energiával. A lámpát, amely amúgy közönséges bolti áru volt, aprólékos vizsgálat alá vetette, sőt, bizonyos méréseket is végzett a búráján. Nagyítóval alaposan szemügyre vette a rostét, s a tetejéről, Finom hamut söpört be egy borítékba, amelyet gyorsan a zsebébe sülyeztett. Mikor az orvos és a helyi rendőrség alkalmazottja megérkezett, Holmes intett a plébánosnak, s mi mindhárman kimentünk a kertbe. Nagy örömömre szolgál, hogy kutatásom ezúttal nem volt teljesen eredménytelen. Jegyezte meg, Holmes. Most nem maradhatok itt, hogy megbeszéljem az ügyet a rendőrséggel, de lekötelezné Mr. Randhé, ha átadná legmelegebb üdvözletem a felügyelőnek, és figyelmét felhívná két apróságra. Az egyik a hálószoba ablaka, a másik a nappaliban található asztali lámpa. Mindkettő sokat elárul, és a kettő együtt már bizonyító erejű. Amennyiben a felügyelőnek esetleg szüksége lenne további segítségre, örömmel várom hajlékomba őt vagy bárkit a hivatalos szervek képviselői közül. És most, kedves Watson, úgy gondolom, jobb, ha hazafelé vesszük utunkat. Meg lehet, hogy a rendőrök nem akartak a nyomozásba bevonni egy amatőrt, vagy azt hitték, már megtalálták a helyes nyomot. Minden esetre egy biztos, az elkövetkezendő két napban semmit nem hallottunk felőlük. Holmes ez idő alatt vagy a házban ült, s füstfelhőbe burkolózva álmodozott, vagy, s ez volt a jellemzőbb talán, nagy sétákat tett a környéken magányosan, s amikor hosszú órák után végre visszatért, egy árvasóval sem közölte, merre járt. Egy dolog volt, amiből következtetni tudtam gondolatmenetére. Vásárolt egy asztali lámpát, amely szakasztott mása volt annak, melyet Mortimer szobájában találtunk a tragédia reggelén. Ezt a lámpát Holmes megtöltötte ugyanazzal az olajjal, amelyet a parókián használtak, s mérte pontosan az időt, mennyi kell ahhoz, hogy az olaj elégjen. A másik kísérlete már kellemetlenebb természetű volt, és ezt nehezen is felejten el. Emlékszik, Watson, fordult hozzám egy délután, hogy a különböző elbeszélések, melyek az eseményeket leírták, egy dologban megegyeztek. Mindenki, aki elsőnek lépett a szobába, ahol a borzalom megesett, arról tett említést, hogy a szoba levegője elviselhetetlenül áporodott és folytó volt. Talán emlékszik, amikor Mr. Mortimer Tregenis elmesélte a Fivére házában tett utolsó látogatásának történetét. – Megemlítette, hogy az orvos, amikor a szobába lépett, kábultan egy szék beroskadt. Vagy elfelejtette ezt a részletet talán? Pedig így volt, határozottan tudom. De arra már csak emlékszik, hogy Mrs. Porter, a házvezetőnő elájult, mikor a szobába lépett, s csak miután felucsudott, tudta az ablakot kitárni. A második esetben, melynek maga Mortimer regenis esett áldozatul, emlékeznie kell, micsoda folytogató, sűrű levegő csapott arcunkba, mikor az ajtót kinyitva a szobába léptünk, habár a házi szolga addigra már kinyitotta az ablakot. Az a cseléd, mint utóbb megtudtam, oly rosszul lett, mikor reggel a helyiségbe lépett, hogy visszament saját szobájába, és azonnal lefeküdt. Gondolom, egyetértünk abban, barátom, hogy ezek a tények nagyon sokat sejtetők. Mindkét esetben a levegő mérgezett volt. Ez nyilvánvaló. Mindkét esetben valami égett a szobában, emitt a kandalló tüze, amott egy asztali lámpa. A kandalló tüze indokolt, de a lámpát, ahogy ez az elfogyasztott olaj mennyiségéből világosan látható, már nappali fényben gyújtották meg. Vajon miért? Nyilvánvalóan azért, mert valami összefüggés van a három dolog között. Vagyis az égés, a folytó levegő és végül ezeknek a szerencsétlen áldozatoknak a halála és tébolya egymással összefügg. Ez eddig világos, igaz? Úgy gondolom, ajánlom munkahipotézisként fogadjuk el a teóriát. Feltesszük tehát, hogy mindhárom esetben elégettek valamit, ami ég és közben mérgező hatást produkált. Ez eddig helyes. Az első esetben, vagyis a Tregenis család esetében ezt az anyagot a tűzbe helyezték. Az ablak ugyebár csukva volt, de a tűz természetesen kiviszi a füsttel együtt a gőzöket a kéményen át. Ezért az ember azt gondolná, hogy a méreg hatása az első esetben kisebb, mint a másodikban, ahol a mérges gázoknak nem volt alkalmú kiszivárogni. Az eredmény is ezt igazolja, hiszen az első esetben csak a nő lelte ott a halálát, kinek fizikuma minden bizonyal érzékenyebb volt, a többieken időszakos vagy állandó téboj lett urrá, mely feltehetőleg a méreg hatásának kezdeti stádiuma. A második esetben az eredmény tökéletes. A tények tehát azt támasztják alá, hogy olyan méreggel állunk szemben, mely oxidálódás útján fejti ki hatását. Ezt az irányvonalat követve körülnéztem természetesen Mortimer Tregenis szobájában is, ennek a mérgező anyagnak a maradványait keresve. A legkézen fekvőbb hely, ahol nyomaiban felfedezhető ez az anyag, az olajlámpa rostéja. Nem kutakodtam hiába. Találtam is egy gyűszűnyi hamut, s körben a lámpa peremén barnás port láttam, mely még nem égett el. Ennek a felét magamhoz vettem, és egy borítékban őrzöm itt. Miért csak a felét? Nem akarok a hivatalos szervek útjába állni. Átadom nekik az összes bizonyítékot, amire bukkanok. A méreg ott van most is, ahol volt. Bárki tudja, megtalálják-e maguktól. Nos, Watson, most meggyújtjuk a saját lámpánkat is, de elővigyázatosak leszünk, és az ablakot kényítjuk, hogy elkerüljük a társadalom e két értékes tagjának idő előtti elhalálozását. Kérem önt, barátom, üljön a székbe, közvetlenül oda az ablak mellé. Ha csak nem dönt úgy, Ésszerű ember lévén, hogy nem vesz részt a kísérletemben. Ó, oh, tehát látni akarja a hatást ön is. Tudtam, hogy így lesz. Éreztem, hogy önben nem csalódhatok. Ezt a széket az önével szemben helyezem el, hogy a mérgező anyagtól ugyanolyan távolságra legyünk, és jól láthassuk egymás arcát. Az ajtót félig kinyitom. Minden előkészület elvégeztetett ahhoz, hogy bármelyikünk az első gyanús jelre lefújja a kísérletet. Világos minden, barátom? Akkor most előveszem a halálos port, vagyis ami belőle maradt, és az égő lámpa búrája fölé helyezem. Így. Nos, Vácon, üljünk csendben itt és figyeljük a fejleményeket. Nem kellett sokáig várakoznunk. Alig helyezkedtem el a székemen, is nehéz, pizsmaillathoz hasonló, émeítő, átható szag árasztotta el a szobát. Egyet szippantottam csupán a levegőbe, s agyam is elborult. Szememre sötét, Áthatolhatatlan felleg szállt, és csak egy gondolat járt a fejemben, hogy ebből a felhőből, bár most még láthatatlan, mindjárt rámront, ront, s megbénítja a félelemtől nyűszítő érzékeimet valami, amihez fogható rémség, iszonytató borzalom nincs az egész világ mindenségben. A sötét függönyön át halvány alakokat láttam táncolni, lebegni, és e formátlan jelenések mind arra figyelmeztettek, hogy jön valami, közeledik felém a sötétből, valami kimondhatatlan borzalom áll odakinna a küszöbön, melyel, ha szembe találom magam, kitépi elevenen a szívemet. Megfagyott bennem a vér. Éreztem, hogy a hajam az égnek mered. A szemem szinte kiugrik a helyéről, a szám magától kinyílik, és a nyelvem, mint a száraz tapló, kilóg. Az agyamban olyan iszonyatos volt az űrzavar, hogy éreztem még egy perc, és megtébojulok. Kiáltani akartam, de csak rekett hörgés jött ki a torkomon, s azt is távolról hallottam, mintha nem is a sajátom volna. Ugyanabban a pillanatban életöztönöm utolsó csepjével áttörtem az agyamat borító ködöt, s ekkor megláttam Holmes arcát. Falfehér volt és rezzenéstelen. A halálos rémület dermesztette meg. Ez a kifejezés ült azoknak a szerencsétleneknek is az arcán, akik azóta eltávoztak már közülünk. Ez a látvány volt, mely egy percre visszaadta erőmet s józan eszemet. Felugrottam székemből, szorosan átkaroltam barátomat, s így összekapaszkodva kivon szólódtunk az ajtón. Egy másodperccel később már a füvön hevertünk, kimerülve s csak akkor tértünk magunkhoz, amikor a jótékön napsugár kiűzte belőlünk a jeges rémületet. Lassan ocsuttunk. A dermedség úgy olvat le a lelkünkről, mint a jég. Úgy lett szívünk egyre könnyebb, úgy szállt el belőlünk a pokoli félelem, mint ahogy a köd száll föl a tájról. Végül teljesen magunkhoz tértünk, s ott ültünk a füvön, homlokunkat törölgetve, fürkészve egymás ábrázatát, hát ha felfedezzük rajta a rémület utolsó nyomát, az iszonytató élmény halványuló jeleit. Szóhamra, vatszon, szólalt meg végül barátom, a hangja még most is remegett. Köszönettel tartozom önnek, és egyben meg is követem. A kísérlet végkifejlete bizonytalan volt, s mint ilyen veszélyes, melynek nem lett volna szabad kitenni magam, s főképpen nem a barátomat. Őszintén sajnálom, ami történt, higgy el. Tudja, kedves barátom, Mondtam megint hangon, mert Holmes ennyire még sosem nyilvánította ki irántam való érzelmeit. Számomra az a legnagyobb öröm és szórakozás, ha önnek segítségére lehetek. Holmes azonnal hangot váltott, és a tőle megszakott, félig humoros, félig cinikus stílusban megjegyezte: Oly fölösleges dolog lenne megőrizni saját magunkat, nem igaz, Watson? mondta hiszen egy tárgyilagos szemlélő már így is azt mondaná, hogy eleve bolondok vagyunk, ha ilyen eszeveszett kísérletbe fogtunk. Bevallom, sosem gondoltam volna, hogy a hatás ilyen hirtelen jön és ilyen vadul. Berohant a házba, majd hamarosan megjelent az égő lámpával, melyet messze eltartott magától, és egy széles mozdulattal a szederbokor közepébe hajított. Hagyni kell, hogy a szoba kellőképpen kiszellőzzék, Ugye nem tévedek, amikor azt állítom, most már ön sem kételkedik abban, mi okozhatta a kettős tragédiát. Egy csöppet sem. Az ügy viszont most is épp homályos, mint volt. Menjünk be ide a lugasba, beszéljük meg a dolgot. Ez a gonosz szer itt kapar még most is a torkomon. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy minden bizonyíték szerint az első büntény hátterében Mortimer Tregenis állt. Jól lehet, a másodiknak már áldozata lett. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt az aprócska tényt, hogy a családban volt némi összezördülés, melyet megbékélés követett. Hogy milyen eredet volt az a veszekedés, és mennyire volt őszinte a kibékülés, nem tudhatjuk. Ha visszagondolok Mortimer Tregenis róka képére, mélyen ülő szemére, szúrós tekintetére, nem mondanám róla, hogy nagyvonalú, megbocsátó személyiség lehetett. Azután azt se felejtsük el, hogy azt csak tőle tudjuk, valaki mozgott a kertben. Ez, ha csak egy percre is, de elvonta a figyelmünket arról, mi történt valójában a helyszínen. Alapos oka volt arra, hogy bennünket félrevezessen. Végül, ha nem ő volt, aki a mérget a tűzbe szorta, mielőtt távozott, akkor vajon ki lehetett? A szerencsétlenség rögtön az ő távozása után következett be. Ha bárki más lépett volna a szobába, a családtagjai bizonyosan felállnak, s úgy üdvözlik a látogatót. Különben a jó kornvoliak este tíz után nem mennek vendégségbe, ez biztos. Azt hiszem, leszögezhetjük hogy a bizonyítékok alapján az első számú gyanúsított. Mortimer Tregennis, És az ő halála? Talán öngyilkosságot követett el? Nos, barátom, felületesen nézve a dolgot, nem alaptalan-e feltételezés. Az az ember, aki családjának tagjaira így szomorú véget hozott, a bűntudat hatása alatt önmaga ellen fordulhat, bizony. Ám néhány meggyőző érv ennek ellene szól. Szerencsére van egy ember Angliában, aki erre válaszolni tud. Ő az egyetlen, aki tudja, mi történt, s én már meg is tettem a szükséges intézkedéseket, hogy a valóságot személyesen tőle hajjuk még ma délután. Á, ah, úgy látom, hamarabb érkezett. Erre fáradjon, ha szabad kérnem, kedves dr. Sterndale. Egy kémiai kísérletnek vetettük alá magunkat oda aminek eredményeképp a szalon pillanatnyilag alkalmatlan arra, hogy ilyen tiszteletreméltó vendéget fogadjunk ott, mint ön. Hallottam, ahogy csikordul a kertkapuna kilincs, majd feltűnt a nagy Afrika kutató királyi alakja, amint közeledett a kerti ösvényen át. Meglepve fordult a rustikus kis lugas felé, ahol ültünk. Üzent értem, Mr. Holmes. Egy órával ezelőtt kaptam készhez a levelét, és mint látja, idejöttem, bár nem tudom, mit mondhatnék, s miért lennék köteles engedelmeskedni a parancsainak. Mielőtt elbúcsúzunk, talán fényt deríthetünk még erre is, mondta Holmes. Amúgy rendkívül hálás vagyok önnek, hogy megtisztelt társaságával. Ugye elnézi nekünk, hogy ilyen környezetben fogadjuk kinn a szabad ég alatt, de Vacon barátommal majdnem bővítettük a lapok által kornolli tragédiának titulált eset áldozatainak számát, ezért most, ha megbocsát, szívesebben ülnénk itt kinn a friss levegőn. És mivel témánk igen kényes természetű, az sem mellékes, hogy itt nem hallgathatnak ki minket. A felfedező kivette a szivart a szájából, és szigorúan a barátomra merett. – El sem tudom képzelni, uram, – mondta. – Mi lehet az, ami számomra kényes téma lehetne? – Hogy micsoda? – Hát, Martimer Tregenisz meggyilkolása. Egy pillanatra azt kívántam, hogy bárcsak lenne nálam fegyver, amivel védekezem. Sztörndél erőszakos arca elvörösödött, a szemében vadlánk gyúlt, és az erek kidagadtak a homlokán. Felugrott, és ütésre emelt kézzel a barátom felé közelített. Majd megállt, és óriási erőfeszítéssel lecsillapítva magát, visszanyerte előbbi hűvös, rezzenéstelen nyugalmát, amely valószínűleg még vészterhesebb volt, mint előbbi dükitörése oly sokáig éltem vademberek között, távol a jogtól és törvényektől, jegyezte meg, hogy időközben törvényen kívüli lettem magam is. Figyelmeztetem önt, Mr. Holmes, erről ne feledkezzék meg, mert szavamra nem szeretnék ártani önnek. Én sem szeretnék ártani önnek, dr. Sterndale. Legfényesebb bizonyítéka ennek, hogy tudva, amit tudok, nem a rendőrséget értesítettem, hanem önt kértem, hogy fáradjon ide. Störntél nagyot sóhajtva leült. Bizonyára először fordult elő kalandos életében, hogy valaki megfélemlítette, s fölébe kerekedett. Holmes modorában volt valami nyugodt bizonyosság, melynek nem tudott senki ellenállni. A látogatónk még dadogott pár szót kezével izgatottan hadonászva. Hogy érti ezt? kérdezte végül. Ha csak blöfföl, Mr. Holmes rossz alanyt választott a kísérletezésre. Ne kerteljünk tovább, ki vele, mire céloz? Elmondom rögvest, mondta Holmes. És pedig azért, mert remélem őszinteségemet őszinteséggel fogja viszonozni. A lépés, amelyet azután teszek, csak is attól függ, hogy ön miként védekezik. Védekezem? Jól hallotta, uram. Vajon mi ellen? Mortimer Tregenis meggyilkolásának vágyja ellen. Sterndale megtörölgette zsebkendőjével a homlokát. Szavamra, uram, nem értem önt, mondta. Ön mindig úgy arat sikert, hogy ilyen gátlástalanul blöfföl? Itt nem én blöffölök, dr. Leon Sterndale, hanem ön, mondta Holmes szigorúan. Én bizonyítékokkal támasztom alá elméletemet közlöm tehát önnel a száraz tényeket. Mivel visszatért Plimuszból, megszakítva útját, csomagjainak csomagjainak javarészét gazdátlanul útnak indítva Afrika felé, alapos okom volt azt hinni, hogy a közelmúlt drámai eseményeinek felgöngyölítése során az ön személye lesz az egyik tényező, melyet számításba vennem érdemes. Azért jöttem vissza, mert hallottam már egyszer a magyarázatát, de most is azt mondom, nem győzött meg vele, s nem is felel meg a valóságnak. De erről majd később. Egyszer már eljött ide, hogy megtudja tőlem, én kit gyanúsítok. Én nem voltam hajlandó válaszolni erre. Akkor ön fogta magát, és elment a parókiára. A kertben várakozott kicsit, majd visszatért a házába. Honnan tudja mindezt? Követtem önt. Nem láttam egy teremtett lelket sem. Akiket én követek, nem is látnak semmit. Nyugtalan éjszakája volt, melyet a házában töltött. Bizonyos terveket kovácsolt, s alig várta a reggelt, hogy terveit megvalósíthassa. Amint megvirradt, már is kilépett a háza kapuján, és a zsebeit megtömte azzal a vörös színű murvával, mely a háza mellett felhalmozva áll. Sturndale izgatottan felkapta a fejét, és csodálkozva merett Holmesra. Azután gyors léptekkel megtette azt a jó mérföldnyi utat, mely a plébániához vezet. Meg kell jegyeznem itt a hitelesség kedvéért, hogy ugyanazon recés talpú teniszcipő volt a lábán akkor, mint amit most is visel. A parókiát a kert felől közelítette meg, s az oldalbejáraton ment be, így egyenesen tregenisz ablaka alá érkezett. Fényes nappal volt már, de a ház népe az ön még nem ébredezett. Kimarkolt hát a zsebéből egy adagnyi kavicsot, és beszorta a feje fölött lévő ablakon. Stördél ekkor felugrott. – Most már tudom, ez az ember a sátán maga! – kiáltotta Holmes felé. Holmes kedvesen elmosolyodott a bók hallatán. Két vagy akár három marék kavicsot is bedobott, mire a lakója az ablakhoz lépett. Ön intett neki, hogy jöjjön le. Az gyorsan magára kapta a ruháit, és lesietett a nappali szobájába. Ön az alatt belépett a teraszajtón. Szót váltottak, igen röviden, miközben ön föls alájárt a szobában. Aztán ön kiment, becsukta az ablakot, és a pázsiton állva a szivarjával a szájában figyelte, mi történik odabenn. Végül Tregenis gyorsan bekövetkezett halála után távozott ugyanazon az úton, amerről jött. Nos, dr. Stundell, hogyan vélekedik erről a viselkedésről, és vajon mi indította erre a cselekedetre? Ha azon töri a fejét, hogyan járjon túl az eszemen, vagy hogy tréfáljon meg engem is, úgy biztosíthatom, uram, mindent megteszek, hogy az ügy napvilágra kerüljön, s hivatalos útra terelődjék. Látogatunk, arca hamusz vált, miközben várlója szavait hallgatta. Néhány percig szótlanul magába roskadva ült, arcát két kezébe temetve. Majd egy váratlan és heves mozdulattal kirántotta a mellénye zsebéből a tárcáját, és egy fényképet húzott elő onnan, amit elénk hajított az asztalra. Ezért tettem, győződjenek meg róla saját maguk! A fotográfián egy csodaszép nő mellképe volt látható. Holmes elnézegette egy darabig. Brenda tragenisz, szólalt meg végül. Igen, ő. Brenda tragenisz. ismételte meg Holmes szavait a látogatónk. Évek óta szeretem, forró szerelemmel. Ő évek óta viszonozta szerelmemet. Ez a titka az én visszavonultságomnak, melyet soha nem értettek az emberek. Ez a nő volt életem egyetlen értéke, az egyetlen kiért élnem érdemes volt. Nem vehettem nőül, mert van már feleségem, aki ugyan évekkel ezelőtt elhagyott, de aki Anglia utálatos törvényei szerint hozzám tartozik, tőle el nem válhatok. Brenda türelmesen várt évekig. Én is vártam hosszú évekig, és ez volt a végzet, ami számunkra rendeltetett. Iszonyú zokogás meg hatalmas termetét, és bazontos szakálla alatt torkára kulcsolta mindkét kezét. Majd nagyon nehezen ismét összeszedte magát, és folytatta szomorú történetét. A plébános mindent tudott. Bizalmunkba fogadtuk őt. Ő elmondhatja önnek, micsoda földre szállt angyal volt az alány Ezért csürgönözött nekem a lelkész, és én ezért fordultam vissza utamról azonnal. Mit számított nekem, hogy a podgyászom minden vagyonom elvész? Mit érdekelt engem Afrika, amikor megtudtam, mi történt a legdrágább lényel, aki csak a földön létezett? Íme, ez a hiányzó szem. ez hát, amiért te szörnyűtetre vetemettem, Mr. Holmes. Folytassa, kérem, szólat meg a barátom. Dr. Stern egy papírzacskót húzott elő a zsebéből, és letette elénk az asztalra. Az zacskóra ez volt írva, Radix pedis diaboli". és alatta a piros halálfej, jelezve, hogy halálos mérget tartalmaz a csomag. Elémlökte a zacskót. Ha jól tudom, ön orvos, uram, hallotta már hírét ennek a készítménynek. Ördögláb gyökér? Nem, nem hallottam róla még soha. Ne higgye, hogy ez kisebbítené orvosi tekintélyét, mondta. Mivel magam is úgy tudom, hogy egyetlen mintapéldányon kívül, amit Budán őriznek egy laboratóriumban, Európában nem található. Nem jegyzik a gyógyszerészeti tankönyvekben, de a toxikológia szakirodalma sem említi. A gyökér formája lábhoz hasonlatos, mely félig emberi, félig kecske formájú. Innen a fantáziadús elnevezés, mely egy botanikával foglalkozó misszionáriustól ered. Nyugat-Afrika egyes vidékein bizonyos próbaszerként használják ezt a bérget a sámánok, és a por elkészítési módja szigorú titok. Ezt a mennyiséget, amit itt látnak, igen különleges körülmények között szereztem az Ubangi vidékén. Kinyitotta a papírzacskót, miközben beszélt, és az asztalra szórta a vöröses, barna finom port. – Nos, uram? – kérdezte Holmes szigorúan. – Azonnal rátérek arra, Mr. Holmes, mi is történt valójában, habár annyit tud már így is, hogy gondolom azt is kitalálta, amit elmondani készülök. Már feltártam önök előtt, milyen kapcsolatban álltam a Tregenis családdal. A leány kedvéért igyekeztem jó barátságban maradni a fivéreivel is. Volt egy nagy családi vita a pénzt illetően, melynek során hűvössé vált a két fivér és Mortimer között a viszony, de úgy tűnt áll hamarosan a régi rend. Én már akkor találkoztam vele, miután állítólag elsimultak a félreértések a többiekkel. Mortimer agyafúrt, ravasz, kiismerhetetlen ember volt. Sok minden arra figyelmeztetett, hogy jobb lesz vigyázni vele. De nézeteltérésre nem került köztünk sor. Odáig nem fajult soha a dolog. Egy nap aztán, pár hete csupán eljött hozzám. Meglátogatott a házamban, és én megmutattam neki néhányat az Afrikából hozott különleges tárgyaim közül. Ezt a port is megmutattam többek között, sőt, elmondtam, micsoda különleges hatása van, hogyan serkenti azt az agyközpontot, ahol a félelem lakozik, és megvilágítottam előtte, hogy a por végzetes hatása következtében téboly vagy halál vár arra, akit ennek a próbának vet alá a törzs varázslója. Megemlítettem azt is, hogy mivel Európában nem ismert szer, a tudomány emberei minden bizonyjal tanács talanul állnának a rejté előtt, mert a port orvosi módszerekkel biztosan nem tudják kimutatni. Hogyan kaparintotta meg a port? Föl nem foghatom. Pedig biztos akkor lopta el, amikor én kibetologattam szekrényeim fiókjait és rendezgettem a dobozaimat. Arra is emlékszem, hogy elárasztott kérdésekkel, mennyi kell a porból, és milyen hosszú időbe telik, míg hatása érezhető lesz. S bármi gyanúsan hangzik ez most, hogy elmondom, én álmodni sem mertem volna, hogy maga akarja felhasználni. Nem is foglalkoztam tovább a gondolattal, míg a plébános sürgönye utol nem ért Plémuszban. Ez a gazember Mortimer arra számított, már a nyílt tengerrel leszek, mire eljuthatna hozzám a hír, s utána már nem árthatok neki, hisz évekre eltűnök megint Afrika őserteiben. Csak hogy én időben kaptam meg a hírt, s azonnyomban visszafordultam. Természetesen, amikor meghallottam a részleteket, egyre erősebb volt bennem az érzés, hogy az én mérgemet használták a gyilkos terv végrehajtásához. Eljöttem önhöz, azt remélve, hát ha valami más magyarázatot kapok. De nem volt ilyen. Végleg meggyőződtem tehát arról, hogy a gyilkos Mortimer volt, aki a pénzért vagy abból a meggondolásból, hogyha családja tagjai beszámíthatatlanok, ő lesz a vagyon egyedüli kezelője. Felhasználta ellenük a halálos mérgű ördögláb gyökeret, minek következtében két fivérét a tébolyba sodorta, és megölte a hugát, az egyetlen nőt, akit valaha is szerettem, és az egyetlen nőt, aki valaha is szeretett. Ő tehát elkövette a bűnt, de mi legyen ezért a büntetés? Forduljak bírósághoz? Hol vannak a bizonyítékai? Én tudtam, hogy amit állítok igaz, de vajon remélhettem-e, hogy az esküdtek elhisznek egy ilyen fantasztikusnak tűnő történetet? Nem tudtam eldönteni. Egyet tudtam csak, kudarcot nem valhatok. A szívem bosszúért remegett. Már említettem önnek, Mr. Holmes, hogy életem nagy részét a törvényen kívül éltem le, és egy idő után megszoktam, hogy magam szolgáltassak igazságot magamnak. Így történt ez most is. Úgy éreztem, Mortimernek osztoznia kell a sorsban, melyet a többiek remélt. Ha a sors nem végzi el, amit kell, majd elvégzem helyette én. Egész Angliában nem talál még egy embert, akinek kevesebbet érne most a saját élete, mint nekem. Elmondtam hát mindent, amit lehet. A többit már elmondta ön. Valóban úgy volt. Egy nyugtalanul átvirrasztott éjszaka után korán reggel indultam el otthonról. Tudtam, hogy nehéz lesz, Morti, mert felébresztenem, ezért markoltam föl a földről a kavicsot, amit említett ön is, hogy legyen, mivel bezörgetnem az ablakán. Lejött a hálószobából, és a nappali ablakán át, beengedett a lakásba. Elmondtam, mivel vádolom. Elmondtam, hogy mint bíró, és mint hóhér vagyok jelen. A nyomorult egy karosszékbe zuhant, amikor meglátta kezemben a csőre töltött revolvert. Meggyújtottam a lámpát, a tetejére szórtam a port, majd távoztam, s odakintről figyeltem a fejleményeket, készen arra, hogy lelőjjem, mint egy kutyát, ha netán menekülni próbálna. Öt perc múlva már halott volt. Magasságos úristen, micsoda halál! de megkeményítettem a szívemet, mert tudtam, csak azt éli át, amit az én egyetlen szerelmem is átélt. Íme ez az én történetem. Ha életében szeretett már nőt ilyen mély szerelemmel, bizisten tudom, ön is hasonlóképpen cselekedett volna. Akárhogy is van a kezében vagyok. Azt tehet, amit akar. Mint ahogy mondtam már az imént, Nincs ember a földön, aki kevésbé félné a halált, mint én. Holmes pár percig szótlanul ült. Mire készült, mit képzelt, hogyan lesz ezután? Szólalt meg végre. Azt terveztem, elbújok a világ elől Közép-Afrikában. Van még ott munkám, csak a felét végeztem el. – Menjen hát és végezzel a másik felét is, – mondta Holmes. – Én nem akadályozom meg ebben, – elhiheti. Dr. Stundale fölemelkedett a székről, méltóság teljes szomorúsággal az arcán biccentett felénk, és távozott a lugasból. Holmes meggyújtotta a pipáját, és felém nyújtotta a dohányos zacskót. – Egy kevés bémérgező kis füst azért elkél ilyenkor, nem gondolja, barátom? – kérdezte Holmes. – Azt hiszem, egyetérthetünk abban, kedves Watson, hogy ez a döntés a továbbiakban már nem ránk tartozik. Mi csak önszántunkból eredtünk az események nyomába, nem hivatalból, így nem is kötelességünk tovább firtatni az ügyet. Vagy ön feljelentést tenne szerencsétlen ellen? Semmi esetre sem, feleltem. Én ugyan még nem voltam szerelmes sosem, de ha az lennék, s a szeretetnő ilyen borzalmas véget érne, lehet, hogy én is ugyanezt teszem, amit ez a törvényen kívül helyezkedett oroszlán vadász. Ki tudja? Nem akarom megsérteni a hiúságát drága barátom, hogy olyasmit magyarázok el, ami úgyis nyilvánvaló. A kavics, amit az ablakpárkányán találtam, az volt, ahonnan kutatásom kiindult. Ezt a murvás homokot a parókia kertjében sehol máshol nem láttam. Csak akkor találtam meg a lelőhelyét, amikor meglátogattam dr. Sturndale eldugott kis házát az erdő közepén. A nappali világosság mellett égő lámpa, és a hamú a búrája tövében, Mind egy már meglévő lánc hiányzó szemei. És most, kedves Watson, azt hiszem, jobb, ha egy időre elfeledjük ezt a sötét ügyet, és tiszta elmével fordulunk ismét a tudomány felé, mely minden bizonyal rávilágít majd, hogy a család cornvolli ága káldeus gyökerekkel rendelkezik.